ذاك العظيم في علا من ابدع الكون سو الله وبحمد الله ولا اله الا الله ذاك في علا من ابدع الكون سو سبحان الله وبحمد الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم Alhamdulillah, nakon ove ovaj ljetne pauze, ponovno smo uz Allahom i Đallašanom zajedno s Ahadi Isima, Allahom poslanika, alaihissalatu wassalam. Poglavlje, biti milostiv prema životinjama. debu horere radijallahu anhu se prenosi da je poslanik a.s.v. rekao Išao neki čovjek putem posjetivši žestoku žeđu Ovaj hadis je braćo kod Buhari i muslima sahihima također Spustio se je bunar koji se nalazi u blizini Kada je utalio žeđu izašao iz bunara Kad pred bunarom daće pas od silne žeđi jeo je vlažnu zemlju Pritisla ga je žijeć kao što je imene bila, pomisli čovjek. Pa se spusti u bunar, napuni cipelom vodom, znači cipelu svoju napuni vodom i uhvativši je zubima, pošto je bunar bio strm, pa nije mogao da siđe i da se popne, uh, popne uz bunar sem sa dvije ruke, znači semogama. Pa je onda kada je sišao dole, nije imao nikakvu kofu, nije imao ništa, uzeve cipelu, napunio svoju cipelu, zagrizuo je zubima i onda se popeo, veruo se uz bunar se nije popeo. Te je napojio psa, kaže poslanih sallallahu alaihi wasallame, Allah mu se zbog toga zahvalio i oprostio mu sve grijeh. Allah o poslaniću pitaša sahabi, začemo i zbog životinja biti nagrađeni? Imate nagradu za sve što je živo, odgovor je alihi Kao što je rekao, hadise kod Buhari i kod kada, kada pogledate kuranske ajte u kojima Allah je l'šanuhu u toj svijetoj knjizi Kur'an i Kerimu, skreće nam pažnje na mrave skriće nam pažnje na pčele. E, govori nam o tim sićušnim svjetovima, a o tim umetima, koji u osnovi našim životima ne predstavljaju nešto, nešto veliko. Znači, odgaja nas subhanahu wa ta'ala kroz kur'anske ajete kada učimo znači, suru Nemr, Nahl, kada Suleiman a.s. koji je vrhovni poglavar, tada kralj, vjerovijesnik, kudca, ide sa svojom neustrašivom vojskom koja je bila sastavljena od ljudi, od džina, od tica, znači sve je bilo podređena. Pa razgovara dijalog znači između nega i, i mrava. Životinje. Onda kroz hadisa Allahov poslana i kala i salata osalam poput ovog i ostali hadisa koji govore na ovu temu. Islam i Allah Đalešanu znači hoće da nas odgoji da sve što je oko nas ima neku vrijednost. I da musliman, znači, treba to da da nosi sa sobom. Znači, da Allah je stvorio sve te svjetove. I u svim tim, u tom stvaranju, to je raznolikosti, Allah nam pokazuje svoju moć. Pokazuje nam svoj kudret, znači, mogućnost da stvori tako raznoliko. I svi oni imaju svoje misije, svi oni imaju svoje zadatke, svoj način života. Neki od njih, od neke od njih imamo direktnu korist, od neki indirektnu korist. Za neke koristi znamo, za neke ne znamo. Ashabi su, znači, bili odgajani na način, pazite, dolazi islam u vrijeme kada se slabo šta poštuje. Kada su ljudi iskrijenili, iskrivili vjeru Boga znači otišli su daleko od monoteizma otišli su daleko od onoga koji je stvorio zaboravili su na njega supana Allah da on taj koji ispušta kišu onaj taj koji daje toplotu onaj taj koji koji daje plodove onaj da da, da iz zemlje on je taj koji oživljava usmrćuje on onaj taj koji daje sreću koji daje bol koji otlanja bol koji ljude liječi koji šalje musibete koji otklanja musibete koji daje život koji oduzima život daje smrt znači ljudi su na to zaboravili Zamislite kada su na to zaboravili, kako su onda ljudi zaboravili na prava drugih ljudi, žena, djeci, ženske djeci, kako su zaboravili onda na životinje, na druge umeta, na druge na, st, st, druga stvorenja, pa je Islam došao da iznova ha, probudi sve one univerzalne vrijednosti koje trebaju da se nađu u kocina Ademova. Da bi bio upravo onakav kakav Allah Đalešanohu želi od njega da bude. Pa je alaih salatu salam, zabranio spaljivanje mrava, ubijanje istih. Pa je alaih salatu salam u vjerozostvenim hadisma koji se nalaze kod Buhari i kod muslima i taj će hadis doći onaj, sa nama. Da je Allah Đalešanohu kaznio, to je da znači, će kazniti na sudnjemu danu ženu koja je bespravno zatvorila mačku svedok dok umrla. Pa su razni rivajti po toj temi koji su ovo poznati. Da ona i klanjala, da je ona i postila, da je bila vjernica, ali da će na sudnjemu danu biti kažnjena. Čime će biti kažnjena? Vatrom. Da će ući u džehnem ta žena koja je bila vjernica u osnovi, ali je bila, irhamu Allah, ali je bila, znači, nije imala merhameta u svom srcu. Surova je bila pa Allah je zbog griha kojeg mi pa, dak, pa jedna je mačka umrla i šta sad? Ne, ne, ne Islam se ne trtira to tako ovaj čovjek oprošteno mu je a u drugom isto verzoznom hadisu žena koja je radila nemoral Allah je je joj oprostio a bila je muslimanka Oste, mojte, ona da, znači, ovo skoro sam slušao dersu od šeha je, uh, Osman ha Hamis kada je upitan ne, ne ona je bila muslimanka ona je vjerovala jednog od poslanika koji je bio poslan Benu Israiličanima. Da li direktno Musa, da li Isa, da li neko drugi drugih ona je bila iz naroda Benu Israili. Bila je muslimanka. Ali radila taj gnusni grijed. Allah Đalešanu, nakon što je napojila psa, a oprostio joj, on je sve njene gnusne grijed. Zbog njene samilosti. Pa je Allah Đalešanu joj se zahvalio. Jeste i tako samilostna prema onome što u osnovi ne zaslužuje toliko pažnju. Ali za mu s se odgaja A da bude samilostan. Da ima mirahameta u svom srcu. Mi smo poznati po tome kroz vijeko. Pa čak i ova žena koja je znači zatvorila mačku i kaže, nije joj dala da jede ni da pije, a nije ni pustila vani. Ne moraš ti hranti tu mačku koja prolazi ili koja ti dođe i pretko samo je pusti Ona će se na rand, Da će mi je Allah djelšanu ono nafaku. Ako već želiš da je prihvatiš i da je Nemoj zatvarat. Nemoj mučiti. Pa znate da je, da je u doba velikana islama, znači kad imate tamo krajem 7. i početak osmog stoljeća islama u Šamu, u Damasku. Znači procvjet islamskoga znanja. Velikani islama se tada pojavljuju. U, u tim tamama e, filozofije, u tamama znači kada ljudi, okej, okay, predaju se, predaju se ovamo duhovnom, ali bez imalo znanja Pa onda nadovezuju na vjeru i ono što jest i ono što nije. Jer gdje god se izgubi znanje, ljudi krenu da pričaju i svoje HV. Pa onda se ima i prostora, pošto nema znanja. Pa Allah Đalešanohu mudro daje tada, a pa se reformira Allah Đalešanohu vjera, pa se veliki velikani, znači Islama, pojavljuju. U to vrijeme su, braću moja, znači bili su pašnjaci za odbjegle životine. Bile su mjesta samo gdje su se psi hranili. Znači, maksu su Damaska, znači van grada, donosili svaki dan hranu samo da se znači, lutali cepsi koji nisu imali vlasnika, da se na hrane da, pres... da ne bi umrlo. O čemu su ljudi razmišljali u Zbog čega? Zbog ovoga, zato što je odgojio islam. Islam je ne samo da im je dao informacije, jer islam naučiti islam kao informaciju bez provođenja tih vrijednosti univerzalne u svoj životu, Ne znači ništa. Naprati. Što ti? Kaže Allaho poslanika, a.s.a.s.a. u hadisu kojeg prenosi Abdullah ibn Amr ibn As. Budite milostivi. I vama će onda biti ukazana milost. I opraštajte. Pa će i vama Allaho prostiti. Teško onima koji ne slušaju riječi i teško onima koji svjesno na grijesima ustrajavaju. Men rahima walau dabihatan rahimahu Allahu Koliko je bitno da ima čovjek marhameta u svom srcu. Da ne izgubiš taj osjećaj samilosti prema drugima. Kaže Ali salatue selam od Ebu umame se prenosi u hadis koji bileži Imam Taberani. Kaže ko se bude smilovao pa makar onoj ovci koju kolje za kurban. Kako ćeš ju se smilovati? Hadis je vredostan kojeg imam u nebevi i nabio u svoji 40 hadise. Smilovat ću još na, na dva načina. Tako što ćeš naoštriti dobro nuš kojim kolješ i to će da brzo. Jer Allah mudri je stvorio ta stvorenja, pa između ostalog naredio da se za kurban Bajram, koji je kurban, koji se prinosi Allahu džel lešanuhu i badetom i zahvalnošću na svim blagodatima u svoje ime, u svoje, svoje porodice, kako bi, znači, Na taj način približili se i umili se svome gospodaru. Iako meso i krv ne dolaze do, do, do Allaha, kao što je došlo u Kur'an kerimu, nego dolazi vašta kvaluk takvaluk, bogobojaznost, da se uzio lijep, lijep kurban, dobar kurban. Da da se približiš Allahu i da to svojim srcem i svojim imanom, vjerovanju Allaha, prinesiš kao žrtvu svome gospodaru i to onda podijeliš svojoj rodbini, komšijama i siromasima i ostajeviš dio za svoju porodnicu. Kaže, ko se smiluje, pa makar i koju kolje, Allah će se njemu svilo, smilovati na sudnjemu danu. To te mjere, braćo moja, da imam Buharija, a ovo je na osnovu hadisa od, od Abdullah ibn-Omera se prenosi ovaj događaj. Da je Allah, posanika, rej, salatu, salam, jednom zakonačio na jednom mjestu. Pa jedan čovjek uzeo iz gnjezda jedne ptice jaje koju ona snijela. Pa je ta ptica se uznemirila i došla iznad Allahov poslanika i, salam, i pravila iznad njega krugove. Pa Allahov poslanika salam, razumio da ona traži nešto. Pa je shvatio da traži svoje jaje. Jer je došlo u gnezdo i vidjela da, da nema više onog onog jajeta. Pa je pitao da li neko od vas da neko od vas uzeo njeno jaje iz mijeza. Pa je se javio da prisutan čovjek. Kaže ja sam. Kaže lahu poslanik Alisova taslam vratio ga iz nje, iz milosti. Vratio jaje. Nek se smiri. Nemoj uznemiriti pa makar i malu pticicu Pa onda postoje hadisi, znači dolazi onda e malo jedno poglavlje koji fiks fiksno znači, e, stavljanje ptica u kavez. Da li je dozvoljeno stavljati ptica u kavez ili nije? Znači od Hišam ibn Orve se prenosi da su ashabi Allahov poslanikov sahto selam e, imali ptice kao kućne ljubimce u kavezima i to je viđao Allahov poslanikov sahto selam i nije im to zabranjivo. Zatim dolazi poglavlje prenošenje dobrih, lijepih riječi jednog muslimana drugom. Pogotovo kada se radi o zavađenoj braći muslimanima. O domu u Kulsum, binti Ukbe, se prenosi da Allah poslanih, alaih sato, rekao nije lažov onaj koradi izmirenja ljudi, kaže dobro, ili to prenosi. To jeste, ovo je mesela, braćo moja, kada imamo dvojicu muslimana koji su zavađeni i ti znaš znači, da se oni zbog nekih određeni stvari posvađali da ne pričaju. Nije lažno i nije ti zabranjeno da odeš kod jednog od njih i da kažeš da se čuo ovoga prvog kako ga hvali i kako o njemu lijepo govori. Pa da onda se vratiš onome prvom i da mu kažeš bio sam sa tim i tim tj. ovaj drugi koji je zavađan i čuo sam nekako lijepo te dobro ispomiriš neke određene stvari to nije lažno samo iskoristi da se, da se ponovo da se ponovo zbliže i da se pomire odnošenje uvreda. Danas mi bošnjaci onaj, nismo ovako poznati kao narod da ne trpimo ništa. Znači pogotovo uvrede nismo spremni da isto istrpimo. Ovaj naslov mogao bi nam dobro doći. I ovaj hadis koji dolazi iza toga. Od Ebu mu se, Alešarija se preonsi da je virovisnik, ali je salatu salam rekao u znači, u kontekstu toga koliko čovjek treba da zbog opće koristi pogotovo za islam i za muslimane da pretrpi određene stvari da ne reaguje odma energično ili da ne, da, da ne očekuje da se mogu određene stvari za jednu noć i jedan dan promijeniti pogledajte dini islam braćo moja To je jedan proces. Da bi se stanje jednog naroda popravilo. Ne može za, jedan, za jednu noć i dan. To nije šalter gdje ti upališ u gasi šetl. Da je ostanje svojih roditelja. Da je popravo svoje stanje. Da je popravo stanje svog omšiluka, svoje rodbine, svojih prijatelja, svoga naroda na kraju krej Cijelog, celokupno To je cijel jedan proces. Koji je nužno popračen strpljenjem mudrošću, znanjem i upornošću u radu. Bez tih faktora ne možeš uspjeti. Šta god da ti od ovoga fali, nećeš, nećeš ustrajati. Jer ako nemaš znanja, džabati strpljenje, ako ne znaš ljude, povest pravim putem. Ako imaš znanja, nemaš strpljenja, tvoja šteta u radu će biti veća neukorista. Jer neminuo će doći do jezijeta. Neminuo će doći neko ko će te suprostaviti se tvoje mišljenje, da ćete uvrijediti na putu poziva. Jedna od glavnih karakteristika, čitajte tamo poziv u islam. Bilu koje dijelo koje govori o obavezi poziva, o blagodati, o nagradi koju Allah Đelešanu obećava onima koji drugi je područavaju hajru, koji, koji drugi im preporučuju dobro, zabranju zlo, vidjet da je glavni faktor kod tih ljudi, glavna osobina koja treba da je krasti strpljenje, pa shodno tome kaže ali salatu wasalam niko ne trpi uvrede više od uzvišnjog Allaha oni mu pripisuju djete a on im daje zdravlju i nafaku koliko samo ljudi ha, imaju izopačeno vjerovanje u Allah žalža. koliko ljudi suje gospodara svijetu Koliko ljudi negira gira nego posto, postojanje, a on iznova svaki dan i svoje dobrote i milosti šalje im na faku, daje im zdravlje, ostavlja ih u životu, ne bi došlo vrijeme kada će se pokajati, kada će shvatiti, kada će razumjeti. Subhanallah je uvijati. Allah je mnogo strplji sa svojim robima. Šta sve ljudi rade i opet i gospodar obskrbljuje. A da mi imamo milimetar moći, A mi bi uništili sve što je kontra nas, je tako ili ne? Sve što se suprostavlja onome što što mi svatamo. Mi bi tu uništavali s jednim klikom. Samo klik enter. Po cijeli dan bi sjedili samo ovo. Ali Gospodar sjetova inna ma yu'akhiru. Oni čak i oni zulumčari najveći. Čak i oni koji prkose Allahu dželle Koliko je takvih danas. Ali Gospodar strpli. Pa je neki od njih i u Pa vidite ljude koji su nasilnici, koji nema hajra u sebi, koji nema dobra, pa dođe i dan pa ga Allah Đalešanu uputi. Znači bio je strpljiv sa njim i ne samo to, dao mu je ono što je najvrijednije na ovome svijetu, uputa. Onda dolazi hadis, dolazi događaj koji nam otkriva koliko je naš poslanik a.s. bio strpljiv sa ljudima. Abdullah priča kada je vjerovijesnik a.s. podijelio ratni plin. Kako je to pobičaju radio? Neko densar je reče, tako mi je Allaha, ova podjela nije bila u ime Allaha. Pa je Abdullah rekao, ovo ću prenijeti vjerovijesniku, a.s.w. Našao sam ga u društvo shaba, pa sam mu nauho šapnuo šta sam čuo. Ta vijest mu je teško pala. Promijenilo mu se, znači, izraz lica, kontura lica mu se promijenše i naljutio se tako žestoko da sam mu poželio da uopće nisam ništa govorio. Potom reče, Musa, selam je uznemiravan čak i više od ovoga pa se strpio. Hoće da kaže, salam, ako se moj brat Musa mogao strpiti s onim beno pa mogu se i ja strpiti s ovim ludom. A zamislite, čovjek, osoba, Allahu miljenik, koji je izvu kao čovečanstvo iz na svjetlu. Osoba koja će imati nagradu do sudnjega dana za svaki tespijek. Za svaku la ilaha ila Allah, za svaku seđdu, svi sljedbenika i slavu. Ne postoji čovjek na istoku i na zapadu. Ne postoji vrijeme i mjesto u kojima će učiniti u ime Allaha iskreno seđdu Allahu, zahvaliti se gospodaru, proučiti jedan kuranski ajed, slaviti Allaha, razmišljati o Allahu, učiniti neko dobro dijelo, pružiti nekom je sadaku, pomoći nemoćnome, a da naš poslanik neće zato imati nagledu. Pa je opet, pored toga svega, bio veoma strpljiv sa ljudima i bio veoma blag prema njega. Iako su znali doći, pa onaj beduin kad mu dolazi, hrata čvrsto za njegovog grtač pa ga povlači prema sebi, pa kaže sahavi, vidjeli smo tragovog rtača na njegovem vratu, toliko ga je čvrsto povukao. Pa kaže, daj mi moj dio, daj mi ono što mi pripada. Pa se laupo sa nekako kreće I sa osmihom kaže dajte mu njegov dio Čovjek traži svoj dio Dajte mu njegov dio Mi to odmah Smatrali da je to napad Na našu ličnost Da mi ako ne uzvratimo Duplo više je da će nam past naš autoritet Da će ljud svati da smo mi Kukavice, da nismo jaki, da nismo superiorni da. Pa onda Sva raspoloživa sredstva izvadimo I sve što ima Oružja kod nas i znanog i ne znanog. BUM Samo da bi brali svoj Šta? Ima tri, tri slova ova riječ. EGO EGO je čudobre čuno Ko ne zna puno EGO Neka izgugla Da vidite što je EGO EGO ima stalo kod nas Znači, ne postoji osobe da nema. Stalno on kod nas. On nam govori da smo fin, da smo dobri, da smo super, da smo jaki, da smo, da smo lijepi. Da, sva što nam govori. Ona non stop nam tepa ego. I onda dođe neko da nam slušite ego. Ma kakvi to je odbrana, znači, nuklearka. Onda Allah želite šalim iskušenja, šalim usibete, šalim iz dobrote. Zamislite da nema usibete, zamislite da nema stvari koje vas presijeku. poput sam dve četvorke preko pola stomaka u životu pa bi nam bilo kraja, Pa ne bi ova planeta bila tijesna za naš ego. Nebesa bi morala da se raspuknu koliko bi to naraslo. Nego, Allah je što ono daje svema na vrijeme, pa sto malo stiša, pa su opet oni parametri, tako. Slagati čovjeka Koji ti u osnovi vjeruje To je velika prevara znači, Čak i prevara ima i svoje stupnjeve Kao što ih las, iskrenost, istinoljubivost Imanu Allah ima svoj stupan Tako i izdaja ima svoj stupan Ima svoje Znači, deređe Kaže alihi salatu wasalam Velika izdaja da slažeš čovjeka koju osnoviti stalno vjeruju. Znate po iskrenosti. Znaš da, da ti vjeruje sto kaže ovaj braštuk, kaže, i onda ti da ga svjesno slažeš kako bi ga uvijedio tu priču, jer znaš da ti to je velika izdaja. Zatim dolazi hadis od Ibn Abbasa Halo, poslanik Aristotela selam, rekao ovo je formula za formula za prijateljstvo. A? Tri stvari koje su formula za zdravo prijateljstvo u Ne raspravljaj se sa svojim brat. Hoćeš da imaš prijatelja za cijeli svoj život, upoznosi nekoga kod je legu. A koga imaš osjećaj kada si ga upoznao kao da se ga i prije znao, a niste prvi pusti se sreli. Nekako duše se našli. I onda je prošlo vremena pa se dosta i soli pojelo zajedno. Pa se je iskušenja, pa se je da te taj čovjek ne izdaje, znači da je o s tobom, da ti je iskren brat, prijatelj. Nemoj se sa njim raspravljati. Jer da rasprava, šta radi? Rasprava gasi prosto. Prijateljstvo. Ostavi se nekih tema, pa ne mora svići na makra konac. Jel mora? Ne može. Koliko puta sam svojim očima vidio i sjedio sa ljudima koji imaju znanja, jakog širijaskog znanja, i postavi se neko pitanje koje nije od osnuma vjere, gdje ne možeš reći, eh, hajmo sada da pričamo, je li vađi klanjat pet vakata, ili nije? I sad mi tu se raspravljao nemo tu raspravi. Ali postoje određena pitanja, vjerska, oko kojih nema koncenzusa. Ili možda savremena pitanja o koji slabo je ulema danas govorila. Tiče se možda na, nas, slično ovdje, ili tiče se okoline ili, ili globalno, gdje e, većinom ne mogu se ljudi složiti i neće se nikad složiti. Pa vidite, sredi deset ljudi učeni. Ne mogu da slože oko jedne stvari. Jel to treba da da bude razlog da se oni posvađaju, da se raspravljaju do te mjere, da napuste međus, da napuste sjelo ili to mjesto, da kažu ako se nisi složio sa mnom, ne interesuješ mi. Što? Pa eto ja sam doktor, ti si magister. To me nas ne učisla. I to me nas nisu naučili oni koji su bili daleko, daleko učeni i od nas, i oni koji mi danas možemo da sretnemo. Pa Mohamed ibn Idris, to je bio ko? Imam Šafija, rahimahullah. Imao je običaj, kao je Bu da se svojim učenicima ostvori određene mesele, određene rasprave. Onako radi iluma, da se podsjećaju dok, na znači, dokaze, da razvija im intelekt, da ih uči kako se raspravlja, kako se dokazuje u Islamu i tako dalje. i od njegovih učenika nije se složio sa njim. Imam šafija mu odgovara, ovaj njemu dadni dokaz, imam šafija njemu dadni drugi dokaz. Oko ne, neke mesele. Pa imate mesele da kod ehl i sunneta jedna je teista stvar. Jedni kažu haram je to, drugi kažu halal. I ovaj učenik planuo, naljutio se usto i otišao između se. Otišao kući, ljut. Ljut na svoga koga? Na svoga babu po islamskom je znanju. Jer ako ima neko ko, ko se može zvat babom, osim biološkog babi, koji te hranio, koji te odgajao i držo te, dok si mali i bio nije dao na tebe, to su, ba, to su učitelji. učitelj se može zvati babom. Kad je Imam Šafija završio, sve je završio, poslije je Kindije, otičeo je njemu kući. Kuca na vratu. Pita ovaj ko je Kaže, Muhammed ibn Idris. Priča ovaj učenik. Kaže, tako mi je Svi Muhammed ibn Idrisi su mi na pali osim njega. Kon koji je Muhammed ibn Idris? Da li onaj tamo iz komšiluka, ili onaj tamo što živi pored škole, ili onaj koji je... Ne kon da imam šafje. Kad otvorio vrata, njegov ših. Kaže mu, salamu alejkom. Kaže, zar ne može ovako biti? Da se nas dvojica raziđemo nekom mišljenju, ali da ostanemo vratčevi. Ala nختلفu fi al-mas'ali wa nabqa ikhwana ta kum erka. Da ostanemo braćemo muslimana, da ostanemo prijatelji ahbabe. Zašto da unistiš ono što je o dragocjeno islam, znajući da je verodostojno došlo? Dači dvojca ljudi koji se budu voljeli ime Allaha džellešanu bit na hladu, u hladu sudnjega dana. Do te mjere dolazi stepen njihovog, znači ponožaj kada laha da se spomenu el rivajtu da će im zaviditi na tom položaju poslanici šehidi koji? Poslanici koji su bili sami, doće i sami na sudnjemu danu. Koji neće imat prijatelja. Kaže, reji salatu, salatu. Doće na sudnjemu danu poslanik i sa njim raht. Raht je skupina od deset ljudi. Kaže, pa će doći poslanik sa njim manja skupina od toga. Četiri, 5 ljudi. Doće poslanik, kaže, sa njim dva čovjeka Doći će poslanik sa jedan čovjek. Samo ga jedan čovjek iz cijelog negovog naroda slijedio. Na putu islam. A kaže, doći će poslanika koji su bili poslani svojim narodima. Neće iza njega doći niko. Nikoga nije tijelo da slijedi. E, takvi poslanici koji nisu imali te svoje iskrene prijatelje, svoje ahbabe u svom narodu, oni kad vide položaj tih ljudi koji će biti na mimberama od nura, Biće im zavidni. Ne misli se na ono zavisno. Eh, da hoćeš past tog mimbera. <laughs> Neko, ona gripta, znači, koja je, koja se ne može izrasti pravilno na, na, na bosanskom jeziku, na arapskom i tako ako može. To nije onaj hased. Znači, ono da priželjkuje da oni bude takav. Da je on u svom narodu imao sledbenika s kojim je bio dobar ahbab, pa da i oni budu takvi. A i šehid, isto šehid koji nije imao. Ona je tako iskreno prijatelj. Oni će biti a neki se piti kako će poslanici i šahidi biti ljubomorni tim ljudima znači na njihovom tom položaju u hladu sudnjega dana iako će poslanici biti u dženetu na boljem položaju od i šahidi će biti na boljem položaju a u tom trenutku kada se desi da Allah dželjšanu u neke ljude uvede u hlad svoga sudnjega dana pa nima datni određeni položaj materijalni, znači spominjuje se u hadisu šta, mimberi se spominju uzvišene znači stolice, nazovi kako hoćeš svedaljke koje će biti od nura na koje će sjetiti samo ti ljudi koji se voluju u ime Allah kada ih primijete druge ljudi koji nisu na tom položaju u tom trenutku će im biti ljubomorni priželjkiva će da oni budu na takvim mjestima drugo kaže ne šali se njegov račun Allah, poslanik Ali s.a. prije 15. Vijekova. Ne nemoj se šaliti nego račun što? pa nije nekad raspoložen Nije neka da se neko zeza na vraču. raču. Jednostavno nije nije u tom danu raspoložen za to. Pa će ti sahator, možda ti neće reći. Možda ti neće mu dobar ahbab, ali ostaje ovdje. Ostaje ili ne ostaje? Ostaje. Jednom će se našao dva puta, pet puta, godit će ti taj pet puta. Nasmijat će svaki put. Šesti put će te reći nešto što ćete ovrijediti. A on misli nije to ovrijedio. Nema zlu namjer. Drugi će se nasmijat. Možda koji ti nisu prisni prijatelji Pa ti to neće odgovarat I osjećaš nešto sprem brata muslimara Pa će ti onda samo doći i ita a pa vidiš Rekuo sam ti ja davno nijem za to. I onda te smunta dostra On te zove na broj, ti vidiš on Pa ne moramo se javiti Onda dođe njemu i kaže Pa izaceni ti joj dojavi Kaka je to jara I to onda dođe da puca A zbog čega je došao zbog ce? Bezveze je stvar I kaže ne izneveri obećanje koji si mu Dao, imate ljudi koji su na takvom stepenu odvojenosti od nealuka, da ne može se destanati on za hatorje. Ne ima šanse, a to su rijetki skroz, to su dijamanti. To moraš za, za, za rond dole, znači, 5.000 hiljada metara ispo zemlje pa da nađeš ga da je volipacni i da ga izvučeš dobro da ga čuvaš. A Nema takvi danas. To sam ja jednom samo vidio u svom životu. I to ću držati ovdje dok sam živ. To se ne može opisat. a znači, šta insan? Ne može se opisat riječima. Nema tih ni na bosanskom, možda na arabskom. I moglo se nekako sastaviti nešto. Onaj, kad bi sjedlo jedno dobrih 20 pjesnika, Pa da znaju sve te onaj, sitne izraze. Znači ljepote izražavanja. Pa da nešto skujemo da bi opisali tog insanu. Takav je čovjek. Ali to nema. To je rijetko skroz. Nikad. Ali u osnovi šta? Nemoj iznevjeriti, obećao sam nešto, bratom Moslemane. Prvo, nemoj obećavati ono što ne možda ispuniš. A inšala, kaže, rekao sam inšala, to znači ako Bog da, ako Bog ne da, nikom ništa, nije baš tako, brate. Možete igra s tom riječom kako ti hoćeš. Znači, niko te ne opterečuje, A, pazi, gledaj sad ovo, niko te ne opterečuje da uradiš nešto ako nisi obećao. Nije pravedno da te ja opterečujem ako, ti, ako mi, ja ti kažem nešto, brate, Bili li to da uradiš? Ti kažeš, brate, ne mogu. Allah te nagradi. Ne možeš. ne možeš. Ili pro, pokušat ću. Ali uradiću to, onda uradi. Koja je cijena toga sačuvuost, prijateljstvo, koje Allah najbolje zna jednog dana i te kako može da valja? To su ove tri formule. Znači, prva je šta? Ne moj se raspravljati sa njim, da se ne bi srca odajila drugu nemoj se šalti na njegov račun. Treći, nemoj ga iznevjeriti kada mu nešto obječeš. Toj. Laha u lalahu, laha u lalahu, Postoje određene hadisi koji se ponavljaju sa nama, znači koje smo već uh, komentarisali, čitali uh, priješnjim predavanjima, pa da se ne bi ponavljalo, pošto imam Buharija, kao što je kod njega uh, i u sahihu sa, sama praksa, znači da određene hadise ponavlja više puta. Zato imamo onaj, sahil Buhari sa ponavljenim hadisima, imamo htasar, to jest hadisi koji se ne ponavljaju. Onaj, imate određene, prije imate deset poglavlja u kojima Imam Buharija jedan tisti hadis u deset poglavlja navodi. Zbog čega navodi? Zato što u samom tom hadisu Allah poslanih govori o raznim temama. Pa je Imam Buharija u svakom tom poglavlju isti ta hadis ponovlja, ponavlja kako je bi bio dokaza sva ta poglavlja. Pa da ne, bi, da ne bi nam se to desilo, da svaki put onaj, e, govorimo o, o jednom tistom hadisu, zato praskačem određene, određene hadise. Aha. Evo jedan zanimljiv hadis i sa komentarom ovog hadisa ćemo završiti večerašnje predavanje. Od Ebu Horea radijallahu anhu se prenosi da je vjerovijesnik je osalam, rekao, nikome nije dozirno da ne priča sa vjernikom više od tri dana. Kada prođu tri dana, neka ga nađe i po selami. Ako mu odgovori na selam, bojica će imati nagradu. A ako ne odgovori, onda je onaj koji je nazvao selam čisto od grija. Ovaj hadis je vraćao moja dokaz da je dovoljan selam da se prekne ona, ona ne priča. Znači, brato muslimano. Posvađao se sa njim. Razli se ljuti? Nećete više pričati jedan s drugim. Neko će pitati s pravom, pa dobro, šta ja treba da uradim da se prekne ono, pa ne uđemo ono nakon tri dana, jer ako uđeš on nakon tri dana, postoje bendovi određeni, znači određene stvari koji se dešavaju nakon tu. Između ostalog, znači sva tvoja dobra djela koja činiš, ponedjeljkom i četvrtkom se šta, dižu Allahu i pišu se. Znači stavlja se na njih muhur pečat i ona ostavlja i se sa strane do sudnjega dana. Sem dijela zavađenih muslimana. Ona se ostavlja. Kada se pita melec pitaju, dozvolu da idu s tim djelima jer fe'ilna znači velo amelu salih yirfu kaže Allah dželal šanuhu inam se dobra djela koga vjernika podižu znači meleci ih uzimaju i podižu kada bude pitano dali od tog i tog da podignemo djela kaže saček oni su kaže on je zavađen sa svojim bratom sačekajte neka se pomiri. pa tek šta je šta je znači mesela e Šta je potrebno da bi čovjek prekinao to da poselani mi vrta? Da mu kaže Esselam, Aleikum. Gledajte, sada ovdje imamo dva slučaja. Da se odazove na Selam, da kaže Aleikum, Selam. Tada se s obojice skida taj čvor onoga što je bilo prije. Znači, da su prekinli vezu. Obojica. Obojica, znači, imaju nagradu i obojica, znači, izlaze iz tog iz tog onaj e, prostora tri dana. Gotovo. Pa makar nakon toga se ne vidjeli dva, tri mjeseca i ne progovorili, nema nikakvih problema. Jedan je nazvao Selan, drugi je odazvoj halas, završeno je. Međutim, ti si nazvao Selan, ha? pobjedio svoje ego je nazvao Selan, drugi je šutio. Znači, ego mu njegov šapno, kaže mu, a sad ćeš da mu odazveš, kaže mu, ko je, gdje mu je mjesto? I šuti. Ti ćeš imat nagradu i sad tebe se šta skida? Obaveza? pri njem ostaje. Pri njem ostaje sve dok sljedeći put ne najiđe i na nazove selam ili da ti ponovo ali sada ovaj put ti nije obavezan. Sad ti nije obavezan. Sad ti je već samo preporučeno ili od da mu ponovo nazoveš selam pa da se on, da zove na taj selam. U tom slučaju se znači šta? E, prekida se taj e, hajde kažemo ta vrsta eh, odlaganja, podizanja dobrih dijela Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko imamo dojacije? Toj. Hajde, ostavit ćemo ovo naredniki 15 minuta da se malo družimo, ako bude neki pitan, nešto. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje uputi na pravi put na uprosti grehe. Sada ču aglaya iskušenja koje ne možemo podnijeti. Danas na sudnjemu danu, sastavi u družstvu posanika, šeheida i iskreni Allahovi subhanahu wa ta'ala, robova. Aqul qavlihada wa astagfiru Allahe lihi wa lakum. Subhanaka Allahum hamdik. Ašanu ilaha ilaha ilaha anta astagfiru ki wa atubu lakum.